Hvala što je drugo naslovni koji se ide u ogrup, sudnje i dan Edma Abad. As-salamu veliku, rahmetullahi berekatuhu. Dragova braćo i sestre, mi govoriti o hadisima koje je ima Buhari u svojoj knjih sahihom, u poglavlju čvrstog predržavanja Kur'ana i suneta, i isto tako u dijelu koji govori da nam je nama obavezno muslimanima da uzimemo Resula sallallahu alaihi ve sellem za uzor. I Mi smo nekoliko prijednih predavanja najvele određene hadise, a večeras ćemo spomenuti dva hadisa koji govore o Resulu sallallahu alaihi ve sellem kao primjeru za određene stvari koje ćemo mi kasnije, ako bude, pojasniti. Prvi hadis prenosi Abdullah ibn Djabir radiu anhu, drugi prenosi Abu Musa el-Eš'ari i na kraju ćemo spomenuti riječi koji je rekao Hodefe ibn Jema radi Allahu anhu poručujući učenjacima toga vemena određene stvari. U prvome hadisu koji prenosi Abdullah ibn, radi allahu, ibn Abdullah radiu anhu kanže da su došli meleci kod Resula sallallahu aleyhi ve sellem. predaj kod Buharije nije definisano koji su to meleci. Međutim, u hadisu kod Tirmidhije radi Allahu anhum, govori se jako taj hadis nije u pobrednosti verodostojan, yani jer ima u somelancu određeni prekid. Pa se pojašnjava da to bio Jibrijil i Mika'il aleyhi selam i da je sa bila grupa meleka, da su došli kod rasula koji je spavao, pa je određena grupa meleka mu stala kod glave, a druga grupa meleka mu je stala kod nogu. Pa su onda između sebe vodili određeni dijalog I isto tako, Abdullah ibn Mesud pisuje te meleke, pa kanže da su bili vrlo lijepi i da su imali bijelu odjeću. Pa su rekli, zaista on spava, mislije na poslanika, salallahu alihi vesele, ali kaže, njegovo srce je budno. Ajde, završite kameru, sad svi uviju kameru gledati, završite, da ćemo nastaviti ište. prvi primjer, draga moja i sestre se navodi da je došla grupa meleka u kod Buhari ne definišu koji su to meleci međutim kod termizi je iako da kajmo taj sened nije od pompevnosti vredostojan, međutim Hađer ga spominje da su to obili Džibrail i Mikail ali vredni meleci i da su obili sa grupom meleka i kako je opisuje, Abdullah ibn Meso ovdje su vrlo lijepi I bili su u bijeloj odjeći. Pa je određena grupa stala kod glavi poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a druga grupa meleka je stala kod njegovih nogu. Pa su ti meleci između sebe vodili dijalog, a Resus alaihi wasallam je spavao on. Pa kažu, on spava, misli na poslanika, međutim, njegovo srce je budno. Pa kažu, ovaj rob ima određeni primjer gdje ga navete. I kao što vidimo, odmah u početku ovoga pri, e, primjera spominju se određena osobina poslanika i njegovih vjerovjesnika. A to je da njihove oči spavaju. Međutim, njihova srda su budna. Kod nas ljudi toga nema. Mislim, režite su i poslanici bi ljudi. Međutim, nas, ovi obišnji robova, nije takva situacija. Svako od nas kada zaspi, on u potpunosti ništa ne zna i njegove oči spavaju svi drugi udovi, tako i srce ništa ne zna međutim to nije običajniti praksa Allahovite varaka vetala poslanika njihove oči jezda spavaju da se oni odmaraju međutim njihova srca su budna kao što kaže Bnehađeras kanani to ukazuje na život tog srca i da su njihove ideje ili misli da su ispravne, vredostojne i zato je san Allahovite bara kvetala poslanika i rovijesnika, ona je objava. Jer Allahovit, dželšanohu, posanici i rovijesni moraju biti uvijek spremni i budni. I kada im dovozi određenim tenucima objava ne može da kaže da spava. Pa je nama dobro poznato sura suraj Safad se govori o Ibrahimu alaihissalam I kada je trebao da ubije soga sina, kako mi je došao objava? za nije rekao, o sine moj, ja vidim u snu, fimenam, da te ja trebam zaklat. I nije njegov sin rekao, pa ne to su šetanski snu, nego je rekao, o moj oče radi ono što ti je naređeno. Tako što ono vide Allahovi poslanici u revjesnici, usnuto je objava i mora se po raditi. Pa kažu, Njemu pripada, kaže, vašem sahibu, vašem prijateljem, znači, meleci govori, jedan pita, drugi odgovora, ka ima primjer, kada ga navedite i pojasnite ga da bi ga poslanik razumijel, da bi ga i mi razumijeli. Pa kažu dalje, kada pojašnjavaju primjere Sula sa osram, kaže, to je primjer čovjeka. Ili u drugim predajama je došla da je to primjer gospodina Sejida, koji je izgradio... Jaku ku kuću i ono je napravio bogatu trpezu a onda je izaslao soga izaslanika da poziva ljude u tu kuću na tu trpezu pa se dali kanje i onaj koji se odazove poslaniku sallallahu alejhi ve koji mu se pokori on će ući u tu kuću i on će jesti tu trpezu. Naravno se porazumijeva da onaj koji se zove tom glasniku koji poziva ljude niti će ući u kuću niti će jesti sa te trpeze. A onda oni pojašnjavaju taj primjer pa kažu da Allah džerešanuhu taj koji je izgradio tu kuću. Pa kažu ta kuća je islam a trpeza je džennet a poslanik sallallahu je onaj koji poziva ljude u islam pa i poziva u, u džennet i poziva i na trpezu pa onaj koji se odazove u onom slučaju koji je pozivao koji se odazove njemu u muće u kuću pa će jesti u trpezu a tako isto je da kažem onaj koji se odazove poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, on će uči u geneti ješte sa te tepeze. Pakanje dalje Resulu sallallahu alaihi wa sallam, ona je koji se pokori Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pokori on se Allahu jalashanuhu, a ona je koji bude nepokoran Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, on je nepokoran Allahu jalashanuhu, a kanje Muhammed je fark bejne nas. Ovaj termin su rekli na arabskom jeziku zato što ima ferk, a može doći i ferreke, znači glagon. Šta to znači? Kada kažeš da je ferk, što znači da je resurs al-Allah ulih taj koji je razlučivao između istine i neistine. I zato nalazimo da je Kur'an nazvan sure Furkan. Neka uzvišen onaj koji objavio some robu Furqan, znači se na Kur'an. Ili dalje kažu da je Resul salallahu alihi veselem da je, je Resul salallahu alihi veselem taj koji je razlučio između ljudi pa oni koji veruju u njega oni su mu'mini a oni koji ne veruju u njega oni su nevijenici da kajemo na taj način su se ljudi kategorisali i vidite drago vam kako je lijep primjer ovaj koji je na imam Buhari i kada pogledamo život Resula salallahu alihi veselem upravo ga vidimo kroz taj primjer Da je Resurs, sallallahu alihi -alih vselem, odmah od početka svoga života do na kraj svoga života da je radio tako. Da je bio pominjač, da je bio misionar, da na najbolje moguće načine pozivao ljude da uđu u tu kuću, odnosno da uđu u tu trpezu, odnosno da uđu u dženet i da uđu isto tako da jedu iz dženeta. U određenim trenusima Resurs, sallallahu alihi -alih vselem, je zastrašivao u određenim trenucima je donosio radosnu, radosnu vijest u određenim trenucima Resul salallahu alaihi wa sam i na tome putu Resul salallahu alaihi wa sallam je pretrpio doksta toga dobro znate šta je proživio u Meku pa je Resul salallahu alaihi wa sallam pa je nakon toga uđinio Hidžu u Medinu pa je nakon toga vodio velike bitke u Islamu pa je nakon toga se povratio, slobodio u Meku, zašto? pa je Resul salallahu alaihi ve sallam bio taj pozivač I možemo da kajmo da zamislimo kako će biti ta kuća koju je Allah Tebara Kavetana pripremio. I možemo samo zamisliti kakva će biti ta trpeza za koju je Allah Đerešanuhu pripremio za svoje robove. I ono što je vrlo važno se spomene ovome primjeru, a to je što i jest da kažemo cilj imama Buharije, jer imam Ajni Hanefija kada spominje zašto je imam Buhari naveo hadis ovaj pa kaže to je onom dijelu kojim se kaže onaj koji se pokori Muhamedu pokorio se Allahu, onaj koji se pokori Muhamedu, to u stvari znači da radiš po sunetu Resula sallallahu alihi vesele i isto tako znači da ne može niko ući u tu kuću niti može doći do tije trpeze osim kada se pokori Resulu sallallahu alihi vesele Nema načina, nema puta nikako. Ni ti možeš ući u islam, niti ti možeš ući u dženetni, ti možeš doći u dženetsku trpezu, osim putem Resulasa, lalahu alayhi wa sada. Isto tako da kažemo, trebao bi čovjek da slijedi Resulasa sam u svim stvarima, ali isto tako da i on bude ta jedan od pozivača koji će pozivati ljude u islamu, koji će pozivati u dženet, isto tako koji će i pozivati da dođu na dženetsku trpez. Međutim, kako? Na osnovu suneta Rasula s.a.v. Drugi primer koji navodi Ebu Musa el-Eš'ani, kaže Rasul s.a.v. govoreći za sebe. Ja sam primjer, znači primjer mene, sa onim što sam ja izaslao je kao primjer opaminjača koji je nagao, znači nema odjeći. Resul al salallahu ljeve sedem poredi sebe, kada došao sa šerijatom, kada je došao sa sunnetom, kada je došao sa uputom, poredi se sa jednim čovjekom, a kasnije ćemo pojasniti Gdje je tu poređenje među Resula s.a.v. toga čovjeka? Zašto je rekao Resul s.a.v. da taj opominjač nag, da su nema odjeće? Znači kaže, Resul s.a.v. doće čovjek i bit će nag, nema odjeće. Nisi znači, razumije se da je Resul s.a.v. bio nag, da nema odjeće. I doće svome narodu, pa će im reći, o narode moj ja sam vidio vojsku sa svojim očima pa spasite. Zašto je taj osoba naga, hoće se reći, da tome čovjeku kojeg je taka njegova situacija, da mu trebaš u popunosti vjerovati da on vidio vojsku. I on isto tako potvrljio kao ja sam vidio svojim očima. Da se ne bi sada porazumivao, da možda čuo da mu neko drugi rekao, ne, ne, ka ja sam svojim očima vidio tu vojsku koja hoće vas napasti koja vas hoće ubiti. A isto tako, to je primjer kod Araba, da taj čovjek koji nema na sebi odjeće da on sto posto iskren u svojoj obavijesti. Jer je bio običaj kod Araba da kada bi došao da opozori svoj narod, Da bi kada je bio izdaleka, pa ne može da, da, da im u potpunosti kaže šta želi, da bi skinio sa sebe odjeću i da bi, da kažem, mahao ili vezao oko sebe, uglavnom da bi im ukazao da je opasnost u potpunosti došla. Ili pa kažu da je ga zagrobio njegov neprijatelj. Pa je on toliko želi da dostavi tu vijest ili opasnost svome narodu, da su mu skinio odjeću ili da je pobjegao da ostaje odjeću nije imao kada se obuče znači sve to ukazuje na raštete pojašnjenja ukazuje da taj čovjek u popunosti iskren u svojoj obavijesti i kao što se u spomeni rekao ja sam vidio u svojim očima i šta je im je preporučivao kaže spasite se i nakon toga Resul sallallahu ve veselem pojašnjava kako je taj narod postupao prema obavijesti toga čovjeka. Pa kaže, jedan dio njegovog naroda je se njemu pokorio, odnosno povjerujem ono što im obavijestio ga. Pa je izašao rano, da li je, kaže, u početku noći ili je išao svoju noć da bi se spasio iz toga i kaže, išli su na kurahatluku, nisu ti žurili, bili su poprljosti smireni i spasili su se. A druga skupina tih ljudi Kaže uterali su ga u laž, nisu vjerovali da dolazi i ta Vojska kojoj je on obavestio. Pa kaže ta Vojska je došla u Saba, znači došla je rano. Odnosno kako kažu, došli je se kada se se najmanje nadali. I naša je u njemu u mjestu gdje su desuživeli i kaže onda su ju potporom sti iskorener. Pa kaže dali resul sallallahu alejhi ve sellem Primjer mene i toga čovaka je u tome. Onaj koji sledi mene, to je znači ona prva skupina ljudi, to je koji sledi mene, ono što sam ja došao, a druga je skupina ljudi, ona koji ne vjeru Muhammeda sallahu alihi ili sebi. Šta znači ovaj primjer? Znači, kako god oni ljudi koji su bili prisutni i kada je me došao taj koji obavijestio Jel znači imaju ovdje termini koji potvrđuju pa kaže zaista sam ja za... pa kaže ja sam i vidio svojim očima i došao u takvom stanju a to je da bio na bez odjeći Hoće se reći kako su ti ljudi vjerovali tome koji je upomenuo tako mi moramo vjerovati Rasul sallallahu alejhi ve serm ono što nas upomeni Kako je ta grupa ljudi bila u potpunosti u bijegu da dolazi vojska da dolazi opasnost, e tako, isto mi muslimani kada nam Resul salallahu alaihi ne nešto kaže, tako moramo povjerati isto ako što su oni ljudi povjerati tomu opominjaču. Drugo opoređenje kažu kako god je Resul salallahu alaihi wa sallam ili da kajemo taj opominjač, koliko je on bio pažni prema svome narodu, odnosno koliko im je volio dobro Isto tako i Resul salallahu alaihi wa sallam voli, voli svome umetu dobro. Či kako je došao taj čovjek koji je bio toliko iskren svom narodu da je upozorio da dolazi vojska kada je Resul al salallahu je toliko želio da upozori svoj umet od onoga što će mi štetiti. Pa tako nalazimo da ima muslim, Allahom se smilo, ovaj hadis navodi u svome sahihu i u, u poglavlju gdje kaže, taj hadis ukazuje na šefeka kada su ulasao svega, ono svoj njegovu samilost prema svome umetu i isto tako da on puno opozoravao svoj umetu od onoga što im šteti. Isto tako vidimo da Resul sallallahu alaihi wa sallam pojašnjava pa kaže ima skupina koja je povjerova tome čovjeku da ima vojska, ta skupina je primjer kao oni koji meni vjeruju da sam ja došao sa istinom. Dobro, šta će biti sa njima? Isto kao što su se oni ljudi spasili, pa su krenuli odmah rano, početkom noći, čitav su noć, putovali, išli u rahatluk, oni su se spasili. E tako istoć je ta glupa koja povjeri Resulu s.a.w. ona će po pitanju a, a, poslanikovi bi njegovi zabranija, da kažemo Iće odmah u početku, na vrijeme će se pripremiti i ona će se spasiti. A druga skupina koja nije povjerovala tom čovjeku je kao primjer skupine koja ne vjeruje Resulu sallallahu alaihi ve sellem. I šta će se sa njom desiti? Kao što se desilo sa onom skupinom koja nije povjerovala tom sume, opominjaču, pa su bili iskorijenjeni, je tako isto ni koji ne povjeruje suse, sve će iskorijenjeni. Mislim, drago, vam vraća da su primjeli toliko jasni kao dan. Samo da kajemo treba pokušati shvatiti i zaista u sebi nose velika značenja. Kao što u prvom primjeru ne može se ući u dženet, Ne može se ući u dženevsku trpezu bez slijedjenja poslanika sallallahu ve veselem. Isto tako ne može se čovjek spasiti od onoga što mu šteti osim sa slijedjenje Resula sallallahu alihi veselem. Pa isto tako ima majnik kada pojašnjava zašto je Resul sallallahu alihi zašto je naveo Bukhari ovaj hadis u ovom poglavlju, kaže zato što je Resul sallallahu alihi veselem rekao I grupa, jedna grupa od tih ljudi je se pokorila Resulu sallallahu alaihi ve sellem. I na kraju da spomenemo, a to su riječi Hodejfe radi Allahu anhu u kojem on kaže ja O skupino karija. Međutim, kome se hudejfa obraća? Obraća se drugome Resulu sallallahu alaihi ve sellem u kojem on vrijeme živio. Kod nas termin karija znači i to onaj koji čita Kur'an. Međutim, u njihovom terminoloziji to je značilo. Oni koji poznaju Kur'an, koji poznaju sunet i koji su obad, odnosno koji su askete, koji božavaju Allah te baraka ve ta. Odnosno kada se on obraća, obraća se učenjacima sahaba. Znači obraća se da kažemo svakome. I ako upućivao te riječi toj kategoriji ljudi koji su najbolji, onda kažemo druge kategorija pogotovo i mi, onda je preče da se pokonimo tim riječima. Pa im kaže istekimu fekad sebaktom sebkambeida kaže i budite na istikametu. Jer kaže zaista ste vi pretekli druge ljude jenu veliku razdaljinu. Obraća se, draga vam Hodefa najboljoj generaciji kaže im isteklimu, budite na istikameti, odnosno budite na pravom putu. A šta je u stvari istikamet? A to je da se predržavamo Kur'ana i suneta shodno razumijevanju ispravi prednjoga, to je selef u sali, kako po pitanju govora, po pitanju djelovanja i po pitanju ostavljanja. Ono što su oni govorili, eh, i mi treba da govorimo. Ono što su oni radili, trebamo i mi da radimo. A ono što su oni ostavili, i mi isto tako trebamo da ostavimo. Jer mi nista nismo od bogobojazi pa da radimo ono što oni ne radi. I kaže im, zaista kada ste vi tako postupali, kada ste bili na istikametu, vi ste pretekli drugi ljude, jedan veliku razdalju. Inema sumnje da je ta generacija pretekla kao one ljudi koji su došli odmah poslije njega to su tabe tabe tebe, a isto tako su i nas pretekli zašto Generacija Rasula sallallahu alejhi ve sellem najbolja u nema bolje generacije od generacije Rasula sallallahu alejhi ve sellem jele Resul aleihi alace u Kur'anu Rasul sallallahu vedlos se haćeme da ko najljudi su oni koji su bili u mojoj generaciji. I isto tako, oni su učinili djela po pitanju obima veća sodaših djela. Ko to može da se vjeti, ja radi više nego sahabe. A isto i tako, po kvalitetu njihovih djela, oni su u nas pretekli. I bili su određeni ibadatima koji se nikada neće ponoviti do sudnjega dana. Bili su u hijdžama, bili su u džihadu, Vidjeli su Rasula sallallahu alaihi ve sallam, bili su u džihadu, u borbi, to se ne može nikada ponoviti. I da vidiš Rasula sallallahu alaihi wa sallam jedan put i ti veriš u njega, ti su sahabija, to niko od nas ne može, do, ne, može se, ne može da se ponoviti. Učestvo je u dijelima kao što je recimo bitka na bedru. Allah te varak vjetala rekao, ja sam pogledao one koji su učetili na bedru, ja sam ih oprostio. Učestvovali su u prisezi koja se Ridvan, a to je da je Allah Đešanu zadovoljan sa tim ljudima, a to je prisega pod, pod, pod drvetom kada je Othman u e, šestste godine pohiđi kada su napravili sulh na, ili ugovo na hudejbiji kada su došli Resulsa Oselem davali prisegu da će ući u meku i boru se sve do smrti kaže Allah Tabaraka ta Vata'ala da je on zadovoljan satim koji su dali prisegu pod stablom e, Resulsa Oselem, i kaže neće ući u vatru koja je bio u toj prisezi Nima više tije prisegije. Tako da su ti ljudi nas pritekli. Međutim, što je bio uvjet? Zato što se oni podržavali istikameta. Pa, ili su umrli dok je Resul s.a.v. bio živ, ili su preselili kod šehidi, međutim bili su na istikametu. Ili su preselili poslije Resul s.a.v. umrli na svojim posteljama, ili su preselili ko šehidi, međutim bili su na istikametu. I onda kaže, dalje je Hodejfa, obraćaju se, znači, učenjacima ummeta, učenjacima drugova Rasula, sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, a međutim, ukoliko skrenete ili delivo, ili desno odište kameta, zaista ćete vi biti u jasnoj i u velikoj zabludinost od alaletu. Znači, Hodejfa se obraća na najboljoj generaciji, pa kaže, samo ukoliko skrenete ili lijevo, ili desno, od istikameta, a to je priježavanja Kur'ana i suneta, shodno razumijevanju Selefusali, kaže, vi ćete biti u jasnoj dalaletu. Ponov što reći za nas? Jezda su ove riječi u Defe upućene jamanšar kur'an, o skupino karija. Međutim, isto tako se nama želi reći. Ako želiš možda da nekoga pretekneš, treba da se držiš istikameta. A isto tako, ako nećeš da budeš u dalaletu, eho, onda nemoj ići niti lijevo, niti lijevo, desno, nego samo idi pravim putom. I kažu da su ove riječi kuzejfe preuzete, ili da kažemo kuzejfe je e, sve riječi formuli su so na osnovu Kur'anskog aeta koji se nalazi u sure El An'am 153. Ukaže, وَاَنَّ هَدَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا fete tabiuhu wala tattabi'u te subul fa tafarraka bikum an sabili kaže Allah džšan kaže ovo je mo ispravni put i vi njega slijedite i nemoj da slijedite puta ili strampuca koji se nalazi mimo njega pa da vas te strampucice oduvedu od Allahovog puta i kaže u hadisu Abdullah ibn Masuda kaže resulullah sallallahu alejhi ve sellem nacrtao jednu pravu liniju a nakon sa ljeve i desne stane je nacrtao je više puta pa rekao, ovo je pravi put a ovo su šetanski putevi na svakom od tih puteva stoji jedan šetan i poziva na taj put pa je nakon toga resursal 7 pročitao ovaj je kuranski, ja pa rekao a ovo je moj pravi put i njega slijedi zato, dragome braću, znači oporuka od Efe je jasna predržavanje istikameta isto tako, nema niti lijevo, niti desno sve dok čovjek ne preseli i ne sreti svoga gospodana on sa njim zadovoljan i ako bude nakon toga uđe u ono u čemu je Resul Sadallahu Laih Veselem pozivao a to je da uđe i dženet isto tako da uđe u dženetsku trpezu i na kraju možda nije bilo planirano da da kažem ove riječi ali možda je, da kajem neke okolose dovele do toga vi znate da se večeras slavi nova godina O propisima nećemo pričati, to je poznato. Međutim, sad je se u zadnje vrijeme pojavila određena stvar i, da kažem, ona dolazi iz dobronamjernosti, a to je da određeni ljudi ili skupine u ovoj noći čine određene i padate. a cilje da bi ljude udali sa loši loših dijela, a to je da, da slabe novu godinu i da kada je doštio, ko pa ćemo biti učiti Kur'an i tuči, Quran, ćemo zikriti svišom tome. Kada se radimo određenim učenjacima ili da kajdemo i daja sa naših terena, znači jasno je da to dijelo nema utaljivljenja. Nite ga Resul sallallahu alaihi wa radio, znači nije Resul sallallahu alaihi wa sallam radio kada bilo određeno E, novotarija ili grijeh njega resursa oselem e, čini da, da određeni bad pa kaže evo ovdje sada mušljici činio određene stvari a mi ćemo uporadu sa njima raditi isto tako vam se dobro poznati hadisi koji govori onaj ko uvede određenu stvar u našu vjeru ona je odbačena i nije da kažemo dovoljno košto se sada to možda u toj stvari nalazi a to je da ima kaže ja imam ka isprava nije ili kaže ja bi prisustuo tim kaže ne zato da ga učestvoji bad, već da bi ka Uh, vidio svoju određenu braću. Možda smo spomenuli ovdje na drugom mjestu, znači po pitanju uh, ihlasa ili iskronijeta, po pitanju novotarija tu nema nikakve, ne ništa od toga. Mora biti dijelo ushodno prasi, da su osvala sada bilo ispravan. Tako da kažemo, čovjek Elham znači mi su shvatili propis i treba tome pozivati ljude u to i treba pojašnjavati opasnost. Novotarij raditi koji su osvala sam raditi. Međutim, Nema svrhe da čovjek sada otide, prisuse tim mjesecima ili da on kaže sad će to okupiti ljude i da da činimo određeni badet, da bi udali ljude od toga. Jer da kajem u početci kad su toga bili, ko što se i većini novotarija dešava, iz početka to bude enako slučajno, dođe nekom ideja, moglo se urati, međutim, kao što se vidi u zadnje godine, to već postaje praksa. Jel da najbolje znamo će po određenog vremena to će postati ibadet i ko bude to reagira ona gi rasonet i to ja kaemo stvar većini slučajeva tako bude sa notarim. I smo čeka krajne malo, pa nećemo tako, hoćemo ovako da na kraju to postani tako. Tako znači dragama braću ono što se može pročitatje sa učenja AKA, znači nema potrebe čovjeka da to radi. Naravno da ono hamla koji uči Kur'an, iako što je kod nas bilo ovako predava, znači došla je tako ona koja doći namaz klanja svakako, pa mito došao nema zapreke, naklanja ne svakako. Toliko mali muzičana lahta varakava ta sa pa smo što što